Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förärgad och sa Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannoliken den som inte tar emot Guds rike som en barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem.